MBC polo behirizarat uh, goaz, hor dugu presidentea, Jean-Marc uh, Abadi, elkartearen presidentea, egunon? Egunon. Ha? Ba zenituztentzuak erritar zerbitzuak MBC-en Frantiako ganik. Eta lehen aldiz, aurten, uh, erran uh, eh, senioten, bon, be, guk nahi dugu uh, gure izenian uh, galdegin erritar zerbitzuak, gure zenbaki batekin, eta galde bate einen gu, guk pertsonalki lehen alikoz gure izenian. Einduzue, Eta ustekabean e, jakin duzue dispositibo hori bat batetian gelditzen e, zutera biministeritzek eta edo jenez espoja e, erakundeak hori e, da ustekabean. ustekabean, deitu dugu uh, pauueat eta errantigu uh, ez dena blokatua zen ariritak dira, eta ustailan untsa zen, eta orai iraan lehen eggunak jakin dugu uh, dena blokatua zela. hori, Ezin dugun hon oh, hartu, uh, bi, uh, bi serbitzu, bi gazte, uh, bi lan postu ge, genuen, haf, lan postu ez daeran behar, uh, bi gazte serbitzu huk uh, aiten ditugu. Uh, azken bi urtetan uh, gazte bat hartu dugu autismoarekin, lan uh, sakon bat, apoi bat egin dugu, uh, emango talarekin, uh, besta elkarteekin, eta orai be, bi gazte gen, genituen, hor uh, bat uh, etzeko lanak uh, ikasleekin uh, segitzeko, eta bi garrena da uh, lotua egiteko uh, emengo hausoko gaztekin. Emen bi, bi gazte eme sortzi hogo Arritiagira, ez dakik gu bate soz uh, arrazoina uh, francesetan doke maiten du, ez dugu sinisten, ez dugu sinisten. Uh, sinisten. Gure entzat, uh, uh, da kolpe bat uh, elkarteen kontra uh, el eta egia erran, uh, ipar eskualerian, ainiz, uh, ainiz elkarte bat dira. Eta gu gure gure egun erokorana unkintua da, uh, sozia mailan, kultura mailan, eta biztan dena hauren uh, zat, uh, zaharen zat, denen zat. Mm -hmm. Errandu zu, generat, zuek uh, lan bat ere eramaiten duzu intserzio mailan eta um, autista batekin harizizte, bat, ekin, uh, bat bi proiektu mundatuak errandu zu, bat right. e, txekolanak egiteko ikasleekin, bestia lotura egiteko gazteekin, bez hor uh, lan politia eramaiten zinuten eta eramaiten duzue. Eba, iaz, diadani, kuenen urtean, Francesch uh, Stadoak, gubernoak uh, laguntza kontratuak uh, tipitu uh, dituzte, hainitz eta hori uh, arte zen boch uh, mila egun frantzian, eta horai bakarrik berruimila, eta horai erraiten dute abendu arte eta ikusiko dute nora eginen duten aldunen urteko. Ez ba gira hasten horai irailan, fikatuak izan diren bezala, ez dugun ukanen eta ez dakikuz. ukanen dugunez edo bat edo bi ez dakik Egia initzak ez hau dute, diru mailan nola ibiltzen diren elkarteak, dispozidiboa den bezala da, egin duzu ez dira lan postoak, bainan edo gazte bat entzat, esperientzia bat, abiatzeko, Bolina. eta hor zinez hausten da zerbait. Bai, gazte entzat, enportatena da, ogoi uh, bost turte arte, uh, lehen esperientza, uh, bai, sozial maailan, kultur maailan, eta bai, ikusten dugu guk gure bi, uh, bi azken gazteak, hor uh, otis moarekin, biak ari dira uh, Ba, eri dira eta etxean gelitu ziren uh, azken urteetan eta horai esku bat eman du, dugu eta horai uh, hartu dute eta dinamiko batean sartzen dira. Teknikoki nola ibiltzen zen zen kasik elkarteak guti zuen pagatzeko, generatikoa gobernuak zion gazteari hori zen abantaila elkartearen za esperientzia egin duzu Eta oha egan nahi du beste diru itturri bat sekatu behar dela behinan beti nola egin. Da galdera da gurentzat eta beste elkartenzat nola egina, ta sos gerota gutxiago dugu? ibiltzeko, uh, langilak pagatzeko eta gure lana egiteko. Eta egia erran uh, uh, hemen ere poloko elekarretetxean ez dakigu nola uh, segituko dugun uh, uh, aurrak eta ikasleak laguntzeko eta emango gazteak uh, laguntzeko, fin, uh, susten gatzeko ez dakigu. Hor iraila buruila erabaki bat da, jindena aski brauki uh, bat batean, Zer, e, iten aldaok uh, piskabat uh, botza edo asergia erakusteko? Be, orai, ez dakik gu egin, ba, bai, zerbait... Egia guti dira jakinean. Ba uri da, zu aparte, egia egan, uh, ez, ez, ez dugu fitxik entzun, uh, me uste dugu... Uh, Uh, Beste elkarteekin ikusi behar dugu kolektiboa uh, kolektibo bat montatuko dugu eta biztan dena joanen uh, uh, uh, dira ikuterat Ben San Bru jauna eta Florencela zer biak deputatuak dira gobernuarekin ados dira ordian uh, geldiginen diegu nola posibili den, nola posibili den. Bayonako MBC polo behiriz elkartetxeko. Jamarka badi lehen dakaria eskertzen dugu, eta orain beste elkarte bat aipatuko dugu. Udaleku, orain arte Udalekuk etzuen erritar zerbitzurik hartu, aurten erabakidu. Lehen aldiz galdea egitia, beraz bi erritar zerbitzuen ukeiteko, eta neuriak unkitzen baitu Udaleku. Ez du hori lortuko, kurikin magi borda garai Udalekuko zuzendaria. Egunon? Egunon. Gizpena egina bez zuek lehen aldiz egin zinuten uh, galdea, zertantzen? Ebe, lehen alikotz galetu dugu haurten uh, eskaera bidali nuen mailatza ekainean uh, eta erantzuna itsoiten genuen orain dik, beraz uh, ara, atzo deibat uh, egindut uh, jenez esporgerakundeari, kusteko zertantzen gure eskaera. Eta hor dugu ukan erantzuna uh, edo berri handi hori, egan ez, beha uh, haurten uh, galetzen zuten uh, struktura berriek ez zutela agrementurik ukanen momentuan berriz eskaera egin egimarko genuenke urgilea. Eta urtagilean ez da ere begi zabiaatuko dela geienetan hola kolpe batez diru gehiak gurik ez delarik bai ez da segur ez urtahilean aukera hori ukanen dugunik Zer proiektu zuek montatu zinutel? Bi proiektu eraik genituen um, gazte horien agera egiteko, lehen proiektua zen nerekin lan egiteko uh, elkarte bizia berriz uh, pizteko uh, beraz lana, nere postua da hori, baina gazte baten okaiteak interzatzen duen justoki be, berekin idei berriak ukaiteko berekin uh, leku bestera ibiltzeko, uh, eta binaka proiektu hori ekartzeko. Eta bigarren proiektua, zen uh, formakuntza um, uh, eskola bat bezala bilakatzen ari gira, udarekun, eta bigarren postu hori eraiki genuen uh, tresna pedagogikoak euskaraz eraikitzeko. Hor ere, denbora da, gure langileeri ez dugun ema, emaiten denbora hori, ez da postu baten uh, lana, baina gazte bat be behitzulpen bai, bat behar dinegiteko, do joko bat zuen Guk gero itzulpenak egiteko, hori, denbora txipi guzi horiek egiten duena, ez dela, postu bat izin dugu ideki horren inguruan, baina, hola, uh, ogei bat urteko, uh, gazte bat, eto balitz, jokoak maite maitezituenak, edo, hola, gurentzat krestuena izanen zen. Ondangietan ja ikukitena sakigi genuena zela langile baten tokia baina pausu hori egin dugu bainaik eskoldean uh, ainiz pusatuak izan girelako eh gane pa ba, importante da gasteria aukera berri bat uh, irekitzea uh, eta udale kuren um, irizpideetan ere da ezagutaraztea udariku gazteeri, zen da biak edo, ondoko ilabeteetan beti animatzaileak sekatzen ditugulako eta okera bat gazte batzueri uh, gure elkartea ezagutaraztea uh, servitzu zibikoen uh, bitartez. Odan gero ziren langile postuak bat ere, berazgo kezugu proiektua ola eraiki, baina ala ere parada emaiten zuen elkarteari bi gazteen argera uh, egitea eta bi uh, eskuparek gehiago ugaitea elkartean Eta denbora, uh, rekin, eta orren arabera uh, bi proiektu eraiki ikigenituen. Eta gure arazoa da bi proiektu orien gainnean, uh, elburuak finkatu ditugula, eta duela orain kasiko. Seila bete proiektu hori egitzen dugula, eta egun batetik bestera hortan egoiten da gure proiektua. Hori, a, ahen gura da bereziki elkartean zat? Ba, ahen gura dena da, duan, amploazioan zirarrik egiazko postuak ziren, ari ere la kontratu lagunduak edo, ara, zerbitzu e, zibikoak ez dira ala. Baina bai, egun gure elkartean egoera da, e, kontratu lagundurik ez dugula ukeiago. Eta hori, Bai, gazteek gutxiago gurentzat lana ere eta gure elkartea gure elkarteentzat parada gutxiago postu berrien irekitzeko. Laguntarik ez da gehiago.